Rugăciunea a douăzecea pentru taina și mucenicia inimii, Doamne Iisus Hristos, Ie fiul omului, Adam cel nou și datător de viață, te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiești-ne taina și mucenicia inimii, care devine prin strivire, humus, adică pământul cel roditor și umilit, el care aduce rodul de treizeci, de 60 de sută, în care izbărăște apa ta cea vie, a cuvântului cer plin de lumină, ca să devenim fi ai luminii tale, să înviem ca Fii învierii, fiindcă țărâna trupului nostru, prin un rod, a devenit poartă la cer, fiindcă așa cum noi îi dăm pământului necurății, și el cu milințele face rod tot așa noi, primind ca răsplată ale lumii tărhării, blesteme, batjocură, lovituri, hoții și toate...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 tot așa cu vioșii, mucenicii și aleșii tăi, hrana cea duhovnicească la toți au împărțit.